Борисфен тече до моря, згодом знову мовив Скіпур, і поступово набирає сили. По паузі додав. Наші кибитки черкають степ, і все більше курганів зростає в ньому. чи набираємо сили. Зітхнув зовсім по старечому, коли людині давно все зрозуміли, і лишається тільки невисловленим. Я послав тебе до Ольвії, щоб ти став майстром і прилучився до праці. Але не тільки тому. Хотів, щоб пожив у місті. Ну, не перетворився на городянина. Просякнувся міським духом. Для чого? Цілком резонно запитав Агал. Наші кипитки табуни не потребують міських стін. Скіпур зітхнув, поважно погладив бороду. «Живемо не лише сьогоднішнім днем, заперечив, і мусимо зазирати в майбутнє. Не вікувати ж нам у степу з кибитками, а грекам наживатися на нашій безтурботності. Початок зроблено. Он бачиш, скільки вже людого сіло біля Борисфену і оре землю. Ми мусимо вічно рухатися». Табуниятари не можуть стояти на місці. Отже, ніколи не мати нам храмів та шкіл І вічно купуватимемо зброю в греків. Агал зрозумів царя. Хочеш сказати, що без власних майстрів завжди залежатимемо від чужинців? У тебе гострий розум, Агали. Сьогодні ти бачив своїх співплемінників, які навчилися вирощувати хліб, і збудували на Борисфенових берегах перше селище. У греків дорога море, у нас річка. У Борисфену пливуть зараз купецькі човни, і везуть вони хутра і мед, тканини, зброю. А скільки йде до Ольвії нашого зерна, греки багатіють на ньому. Ми могли б засипати всю їхню Ольвію зерном. Бачиш, зорені лише клаптики, а якщо рати степ? Агал недовірливо посміхнувся. Справній пастух ніколи не дряпатиме землю. Сила злечки, махнув рукою Скіпур. Ти лише три роки пробув у Ольві. Скажи відверто, хіба зараз не скучив за містом і за понтакловою майстернею. Агал замислився. Скіпур, здається, зазернув йому в душу. Ще місяць тому, коли прощався з греками, був певен, що нічого не може бути кращого за степові простори. Але тепер згадував Ольвію, розчувано, іноді навіть смив нею, так і сказав Скіпорові. Цар нараз підвівся, розкинув руки, наче хотів обійняти всю надрічкову широчинь і мовив, «Бачиш, які високі береги!» над водяною дорогою. Якщо поставити над Борисфеном міста, городити їх стінами від ворожих навал, збудувати майстерні та храми... Тепер ти збагнув, для чого я посилав тебе Вольвію. Знаєш, скільки років спливе, поки ми поставимо хоч одне місто? Може лише наші правнуки побачать його? Комусь? «Все одно треба починати», – спокійно відповів Скіпур. І Агалові стало ясно, що цар глибоко переконаний у своїй правоті, і ніхто не зупинить його. Наразу явив собі місто над Борисфеном, справжнє місто із стіною, будинками, вартою біля воріт, великими човнами на Борисфені, навантаженими різними товарами, велелюдним натовпом на базарі. І господарі в місті, не греки, не вони встановлюють ціни на шкури і мед. Лють метал бородаті скіфські майстри, і роблять з металу зброю та прикраси, либон не гірший за його срібну чашу. Заради такого майбутнього можна було б і покласти все життя. Правда, мало хто захопиться цією ідеєю. Чи потрібне... Саратові, химерне майбутнє місто, коли в нього тисячні табуни та отари. Багаті скіфи живуть сьогоднішнім днем, і мало не кожен упевнений, що кращого бути не може. Але ж який важкий тягар звалює йому на плечі скіпур. І чи витримає він? Скіпур пильно подивився на Агала і зрозумів, що його слова впали на сприятливий ґрунт. «Великі міста-фортеці над Борисфеном», – мовив.